7. Місіс Сіксбі очікувала Стекгауза на поверсі F. Тут було прохолодно, вона накинула кофту на піджак. Кивнула йому. Стекгаус кивнув у відповідь і покотив візок у тунель між передньою і задньою половинами. Тонель був уособленням практичності бетонна підлога, вигнуті стіни в кахлях, флуоресцентні лампи на стелі. Кілька з них блимали, від чого в тунелі віяло фільмами жахів, а деякі зовсім не світили. Хтось наклеїв на стіні наліпку – New England Patriots. New England Patriots – професійна команда з американського футболу, Бостон. Знову безтурботність. подумала вона. Знову інерція. На дверях у кінці коридору, за якими починалася задня половина, була табличка – лише для допущеного персоналу. Місіс Сікс безкористалася своєю карткою і прочинила їх. За дверима з'явився ще один вестибюль із ліфтом. Коротка мандрівка вгору привела їх до вже менш практичного вестибюлю, ніж службовий тунель до задньої половини. Гекель, справжнє ім'я Еверет Галас, очікував на них. На ньому висіла широченна усмішка, а ще він постійно торкався кути карота. Місіс Сіксбі це нагадало, як малий Діксон постійно смикав себе за ніс. Але Діксон – мала дитина, а галас уже за 50. Робота в задній половині потребує жертв, так само, як і робота в середовищі забрудненому радіацією. «Привіт, Місіс Сіксбі! Привіт, директори служби безпеки Стекгауза! Як приємно вас бачити! Нам варто збиратися частіше!» «Правда, шкодую, що збираємося ми сьогодні саме за таких обставин». Він зігнувся і погладив брезент, у якому лежала загорнута Морін Альворсон. Тоді торкнувся кутика рота, ніби там заховалася болячка, яку бачив і відчував лише він. «У розповні віку» і так далі, і так далі. «Треба з цим швидше розібратися», – поквапив його стекгаус. «Тобто», – подумала місіс Сіксбі, – «нам треба забиратися звідси». Вона, звісно, погоджувалася. Саме тут робиться реальна робота, а лікар Гекель і лікарка Джекель, справжнє ім'я Джоан Джеймс, герої у своєму подвижництві. Але від цього бути тут зовсім не легше. Вона відчувала атмосферу місця. Це ніби перебувати в електричному полі низької потужності. Так, безумовно, треба. Робота кипить, шестерні крутяться, велика риба їсть малу, я знаю. А як же, ходімо сюди. З кімнати відпочинку, де стояли огидні крісла, не менш огидний диван і древній телевізор, вони увійшли в коридор, устелений грубим синім килимом. У задній половині діти іноді падають і вдаряються своїми дорогоцінними голівоньками. Коліщатка візка залишали сліди у ворсі. Коридор скидався на такий же на житловому поверсі задньої половини, окрім того, що тут усі двері були замкнені. За одними місіс Сіксбі чула удари і приглушені крики. «Випустіть мене!» «Та...» «Дайте мені хоч блядський аспірим!» «Айрістен Гоуп», – сказав Гекаль. «На жаль, їй сьогодні не дуже. З іншого боку, кілька останніх новоприбулих тримаються навпрочуть добре. У нас сьогодні кіновечір, знаєте, а завтра фейерверки...» Він хихотнув і торкнувся кутика рота, нагадавши місіс Сіксбі якимсь гротескним чином Шерлі Темпл. Ширлі Темпл, 1928-2014. Американська акторка, відома своїми дитячими ролями. Вона погладила волосся, перевіряючи, чи нічого не стерчить. Звісно, не стерчить. Те, що вона відчувала, низьке гудіння на відкритій шкірі, ніби очні яблука вібрують у черепі. Це не електрика. Вони пройшли повз кінозал, де були близько десятка плюшевих сидінь. У передньому ряду сиділи Каліша Бенсон, Нік Вільгольм і Джордж Айлс. На них були червоні і сині майки. Мала Бенсон смоктала цукеркову сигарету. Вільгольм курив справжню, повітря навколо звивалося сірим димом. Айлс м'яко погладжував скроні. Бенсон і Айлс обернулись в їхній бік, коли вони проходили повз, котячи перед собою вкритий брезентом тягар. Вільгольм просто не відривав очей від порожнього екрана. «Цей стейк уже добряче висмажили», – вдоволено відзначила місіс Сіксбі. Тутешній буфет йшов за кінозалом з іншого боку коридору. Цей був набагато менший, ніж у передній половині. Тут завжди було багато дітей, але що більше часу вони проводили тут, то менше їли. Місіс Сіксбі припустила, що якийсь філолог назвав би це іронією. Наразі в буфеті було трійко дітей. Двоє сьорбали щось схоже на вівсянку, третя, дівчинка років 12-ти, просто сиділа над повною тарілкою. Проте, побачивши, як вони проходять повз неї з звізком, вона просяяла. «Привіт! Що у вас там? Труп? Труп? Правда? Моріс її звали. Смішне ім'я для дівчини. Може, Морін? Можна глянути? У неї очі розплющені?» «Це Донна», – звався Гекль. Не зважайте на неї. Вона буде сьогодні на перегляду фільму, але невдовзі, думаю, піде далі. Може цього тижня. Вигідніші умови і т.д. і т.п. Ну, знайте. Місіс Сікс знала, Є передня половина, є задня половина. І є задня половина задньої половини. Кінець маршруту. Вона знову торкнулася волосся. Усе на місці. Звичайно, на місці. Згадала триколісний велосипед, який мала ще дитиною, теплу цівку сечі в штанах, коли їздила вгору і вниз під'їзною доріжкою. Згадала потерті шнурівки, згадала своє перше авто. «Це був Валіум!» – закричала дівчинка на ім'я Донна. Вона підскочила, перекидаючи стілець. Двоє інших дітей утупіло дивились на неї. В одного з підборіддя скрапувала вівсянка. «Плімут Валіум, я знаю! Боже, як я хочу додому! Господи, дай спокій моїй голові!» Дон наплутає назву автомобіля «Плімут Веліант» із заспокійливого препарату «Валіум». Двоє доглядачів з'явилися з... звідкись. Місіс Сіксбі не знала, звідки. Її це не хвилювало. Вони схопили дівчинку за руки. «Так, приберіть її до кімнати», – промовив Гекль. «Але жодних таблеток! Нам вона сьогодні ще потрібна!» Донна Гіпсон, що якось ділилася, була дівочими таємницями з Калішею, коли вони ще обидві перебували в передній половині, почала кричати і звиватися. Наглядачі потягли її геть, волочачи кросівками по килимі. Уламки спогадів у голові місіс Сіксбі потьмяніли. Затим зблякли. «Проте гудіння на шкірі, навіть у зубних пломбах, залишилося!» Тут воно не вгавало ніколи, ніби гудіння флуоресцентних ламп у коридорі. «Усе добре?» – запитав місіс Іксбі Стекгаус. «Так, ходімо вже звідси геть». «Я теж відчуваю, якщо від цього легше». «Не легше». «Треворен, можеш мені пояснити, чому тіла в крематорії треба котити саме через місце проживання цих дітей?» «У Бобограді бобів на всіх хватить», – відповів Стекгаус. Бінтаун, місто бобів, одна з нас міста Бостон. Що? не зрозуміла місіс Сіксбі. Що ти сказав? Стекгаус похитав головою, ніби намагаючись прочистити її. «Е, вибач, просто щось стрельнуло в голову. Так, так, озвався Галас. Сьогодні тут літає багато, скажімо так, загублених передач. Я знаю, що це було, відповів Стекгаус. Просто мусив це сказати. «Та й все, ніби...» «Давишся їжею?» Закінчив за нього лікар Галас, мов би, між іншим. «А відповідь на ваше запитання, місіс Сіксбі, ніхто не знає». Він хихикнув і торкнувся кутика рота. «Та вже заберіть мене звідси», подумала вона знову. «Де лікарка Джеймс лікарю Галас? У своїй кімнаті». На жаль, їй сьогодні не дуже добре, але вона передає привіт. Сподівається, ви в порядку, як огірочки. Цвіте і пахнете, і теде, і тепе. Він усміхнувся і знову зіграв Шерлі Темпл. Чи ж я не краля? Вісім. У кінозалі Каліша висмикнула сигарету з пальців в останнє затягнулася з недопалка без фільтра, впустила на підлогу і наступила на нього. Тоді обійняла хлопця за плечі. «Погано?» «Бувало і гірше». «Від фільму стане краще». «Ага, але завжди є завтра. Тепер я знаю, чого мій тато виглядав як гівно варене, коли мав похмілля. А ти ша?» «Усе нормально». Так і було. Лише незначне пульсування під лівим оком. Увечері припиниться. Завтра повернеться і дуже навіть значне. Завтра це буде біль, перед яким сховаються всі похмілля, які коли-небудь були в татаніки і в її власних батьків час від часу. Рівний тремкий грюкіт, ніби якийсь демонічний ельф, ув'язнений у неї в голові, лупить по черепу, намагаючись вибратися. Вона знала, що навіть це буде не настільки погано, наскільки може бути. У Нікі голова болить більше, вайріс іще більше, і біль не минає щоразу довше і довше. Джорджеві пощастило. Незважаючи на його потужні здібності ТК, він поки взагалі майже не страждав від болю. Боліло в скронях і в потилиці, говорив він, але стане гірше. Так завжди буває, принаймні перед самим кінцем. Що потім? Палата А. Дзвищання, годіння, задня половина задньої половини. Каліша поки цього не очікувала. Думка про те, що з неї зітруть особистість, досі лякала її. Але це зміниться. Для Айріс уже змінилося. Здебільшого вона виглядала наче зомбі з The Walking Dead. The Walking Dead – серія американських коміксів, а також одноіменний телесеріал за їх мотивами. Гелен Сімс майже дослівно озвучувала відчуття Каліші стосовно палати А, коли говорила, що будь-що краще, ніж вогни кештазі і пронизливий головний біль, який ніколи не вщухає. Джордж нахилився вперед, повзнік, а подивився на неї ясними очима, у яких відносно не було болю. «Він вибрався», – прошепотів він. Зосередьтеся на цьому і тримайтеся». «Триматимемося», – підтвердила Каліша. «Правда, Ніку?» «Спробуємо», – відповів Нік і спромігся на усмішку. Хоча сама думка про те, що людина, яка настільки погано грає в коняко, як Люк і Еліс, приведе кавалерію надто притягнута за вуха. «Може, в коняко він непоганенько грає, зате в шах і чудово», – сказав Джордж. «Тому поки що не зарікайся». Один із червоних доглядачів з'явився біля відчинених дверей кінозалу. У передній половині доглядачі носили бейджі, але тут такого не було. Тут доглядачі були взаємозамінні, не було й тих персоналу, лише двоє лікарів задньої половини, й іноді лікар Гендрікс, гекель, Джекель і Данкі Коних, мерзенна трійця. Вільний час закінчився, якщо їсти не збираєтесь, повертайтесь до своїх кімнат. Старий Нікі, мабуть, послав би нахуй цього перекаченого примітива. Нова версія просто звелася на ноги, похитуючись і хапаючись за крісло, щоб отримати рівновагу. У каліщі серце розривалось, коли вона на це дивилася. Вони забрали щось у Нікі, і це навіть гірше за смерть. Набагато гірше. «Ходімо», – сказала вона. «Підемо разом, так, Джордж?» «Ну, – відповів Джордж, – я планував зглянути спектакль «Хлопці з Джерсі» в обід, але якщо ти наполягаєш...» «Джерсі Бойс, 2005 американський мюзикл. «От такими три довбані мушкетери!» Подумала Каліша. У коридорі дзижчання було набагато сильніше. Так, вона знала, що Люк на свободі. Ейвері повідомив їй, і це добре. А самовдоволені мудаки ще навіть не знають, що він утік. І це ще краще. Проте від головного болю Надія не так обнадіювала. Навіть коли біль трохи відпускає, ти все одно очікуєш, що він повернеться. А це особливий вид тортур. А від Гуркоту що долинав з палати А, Надія втрачала будь-який сенс. І це вбивало. Вона ще ніколи не почувалася такою самотньою, такою загнаною. «Але я мушу триматися, скільки зможу», – подумала вона. «Хай що б вони з нами робили тими вогнями і тим сраним кіно, я мушу триматися. Мушу триматися за свій розум». Вони повільно брели коридором під спостереженням доглядача, не як діти, а як інваліди або стерегані, що доживають останні тижні в якомусь застянному госпісі.